Svá svaté, evangelie podle Jana. Zástup řekl Ježíšovi: Jaké ty děláš znamení, abychom ho viděli a uvěřili ti? Co konáš? Naši předkové jedli na pouští mannu, jak je psáno. Chléb z nebe jim dal jíst. Ježíš jim odpověděl: Amen. Amen pravím vám. Chleb z nebe vám nedal můj Žíž, ale pravý chleb z nebe vám dává můj Otec. Neboť chleb Boží je ten, který se stupuje z nebe a dává život světu. Prosili ho tedy, pane, dávej nám ten chleb pořád. Ježíš jim řekl, já jsem chléb života, kdo přichází ke mně, Nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve pne, nebude nikdy žít snít. Slyšeli jsme Slovo Boží. Prvním čtení jsme slyšeli o Štěpanovém svědectví. Štěpán vyprávil o dídách spásy jako nezlomné boží větnosti, jeho lidu. Bůh dal tu pečeť. Štěpán, který byl obžalován, nyní sám vyslovuje žalobu. Soudí. Proč? Protože ten izraelský národ šel špatnou cestou. Ty prvním problémem je tvrd do srdce. Tak to nazval Bůh Izraele, když si znotovil Zlaté tele. Je to tedy náražka na modláství. Prvním říchem je, že izraelský národ je tvrdohlavý, je pošetilý, věří svým modlám, svým jistotám. A to nejde. To patne. Věří, že svými nebo našimi spasiteli jsou díla našich rukou. Druhý problém, který pán nastínil, je spojený s neobřezaným srdcem a neobřezanýma ušima. To značí, že to taký symbol, nechtějí poslouchat Boží slovo. Nechtějí poslouchat proroka, kterou poslal Bůh. A tím třetím hříchem, na který poukazuje Štěpán, je boj proti Duchu Svatému. Říkajím, jim, vždycky odporujete Duchu Svatému. A my dobře víme, že duch svatý je láska, která spojuje otce i syna. Můžeme to vysvětlit takým jednoduchým příkladem. Byl otec a tři synové, a dva z nich mezi sebou diskutovali, a třetí byl u toho. První chce znát otců názor a zeptá se ho, že mám pravdu. Otec odpovídá, ano, určitě. Pak řekne druhý, a co já? A otec odpovídá, tak je, ty máš pravdu, jistě. Ten třetí se zamyslí a říká, a to přece nejde. A otec mu odpovídá, i ty máš pravdu, synu. Nemilí se otec, ale milí se synové. Kdo nemiluje, nezná Boha. Podívejme se nyní na reakce na tu obžalobu. Když to slyšeli, velmi se rozuvřili a skřípali zuby proti němu. Štěpán se nevzdal a vydává svědectví. On však plný ducha svatého pohledil k nebi a spatřil boží slávu. A Ježíše, jak stojí po boží pravicí. Otázka zní, proč hledí k nebi, proč se nedívá na zem? Protože tam je Pán, Hospodin. Odtud dostává sílu. Když se podíváme na tebe jak je krásné. Je to úžas, jak to Bůh stvořil. nas to poznáší. Kdo má Božího ducha, vidí Boha již přítomného. Pak říká, že Ježíš stojí. To značí, že Ježíš žehná. Štěpánovi. A žehná také nám. Podívejme se na ten obraz Božího milosedenství, Jak krásně Bůh Hospodin Ježíš žehná. Na závěr dnešního textu slyšíme kamenování. Je to kruté. Když člověk je kamenován, moc zabíjet to je to, co ničí svět. My chceme dát život smet. Štěpán umírá za městem, jako Ježíš. Štěpán, jako Ježíš, prosí o odpuštění. Když prosí za odpuštění pro ty, kdo ho zabíjejí ze známého důvodu, on v té chvíli dokáže milovat druhého, který jeho nepřítelem. Láskou se níží, než je vlastní život a vlastní smrt. Je to úžasné svědectví. Je tedy jako Bůh, už zvítězil nad smrtí, protože dokáže milovat láskou cenější než smrt. A to je pro nás poučení. Byl jsme pána, abychom i my dokázali žít tak, jak štěpán. Amen.